Populism și burghezie, România la începutul secolului 20. Pagina 91. Un roman. Preambul. De ce am mai redeschide în 1986 dosarele prăfuite ale populismului român, nascut cu 80 de ani în urmă și practic uitat după primul război mondial? Istoricii mișcărilor politice și ideologice au închis de mult aceste dosare, ultimele cărți ale lui Zeornea despre viața și opera lui C. dobrojanu Gheara trag linia sub vechile dezbateri dintre marxiști și populiști, iar în ceea ce îi privește pe criticii literari, populismul nu i-a interesat niciodată. Judecata lui Lovinescu și a lui Călinescu despre lipsa de Valoare estetică a textelor populiste nu a fost niciodată contestată. De curând s-a remarcat totuși că întrebările pe care și le punea România la vremea aceea, cu privire la calea de dezvoltare pe care ea trebuia să o urmeze, sunt aceleași cu cele pe care alte țări și le pun acum. De obicei, studiem istoria pentru a găsi un răspuns la problemele noastre. Pe de altă parte, criza de încredere în modelul marxist pe care anumite elite politice și intelectuale o traversează acum, le să se întrebe dacă victoria marxismului asupra teoriilor, care, la fel ca și populismul, îi făceau concurență pe atunci, nu a fost sărbătorită prea repede și dacă, în și de ieri, nu le-ar putea fi niște sfetnici buni învingătorilor degusolați de azi. Interesul teoriilor populiștilor români nu este așadar legat de întrebarea cine a avut dreptate atunci, ei sau adversarii lor. El răzide mai curând în sugestiile pe care populiștii ni le dau pentru problemele societății actuale. Am putea să ne întrebăm de exemplu care este raportul dintre populism și marxism în politica Partidului Comunist și a guvernului actual român. Nota. A nu se uita, articolul de față a fost scris în 1986 și publicat în 1987. Am încheiat nota. Mi se pare totuși că e mai bine să examinăm acest raport în momentul când cele două mișcări apar în România aproape în același timp, spre sfârșitul secolului trecut, în contextul politic dominat de programele ideologice și politice ale partidelor conservator și liberal. Ar trebui, de asemenea, să vedem, cred eu, cine este enunțătorul și cui se adresează discursul populist, cine, cui vorbește și despre cine, cum își împart diferitele grupuri și clase sociale ale epocii, cuvântul și tăcerea. Căci este evident că discursul populist nu este discursul țărănimii. El este mai curând un discurs despre țăranime, enunțat de alte clase care vorbesc în numele său și peste capul său. Țărănimea, pe vremea aceea, nu avea într-adevăr decât două modalități de a se exprima. Răscoala, 1888-1907 și cuvântul atemporal al literaturii orale. Prima a fost respinsă violent de toate clasele și grupurile, inclusiv de populiști și de socialiști. A doua a fost admirată zgomotos de toată lumea, cu toate că mai târziu a fost clasată în antologii și muzee. Niciun discurs din acea vreme nu s-a racordat direct la cuvântul mut al sărănimii. O singură excepție, cluburile socialiste de la țară. Succesul lor neașteptat arăta că exista un gol politic ce trebuia umplut, însă socialiștii nu au știut cum să reacționeze și guvernul a văzut în ele o primejdie pentru ordinății. Burgheză. Închiderea oficială a cluburilor în 1899 criticată de unii, salutată de alții, a fost primită cu ușurare de toată lumea. Din acel moment tăcerea țărănimii justifica cele mai diferite lor de cuvânt. Există așadar o multiplicitate de discursuri și programe de acțiune și ar trebui studiată specificitatea fiecăruia. Îmi propun să-i compar aici pe populiști și marxiști, nu cu scopul de a sublinia divergența lor, lucrul acesta a fost constatat nu o singură dată, și pentru a pun problema convergenței lor neașteptate, care a fost puțin studiată și adesea rău înțeleasă. În opinia lui Zeletin, ea reieșea din mentalitatea lor reacționară comună. Voi încerca apoi să situez această convergență în contextul internațional al epocii. 2. Roman. Distincții. 1 Arab, Partidele Politice, pagina 93. Este o definitorie pentru populiști dorința de a ameliora viața poporului? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să facem o deosebire între sensul îngust și sensul larg al termenului populism. În sensul îngust, propriu al cuvântului, populiști sunt doar poporaniști, scriitorii grupați în jurul revistei Viața Românească, 1906, al cărei principal ideolog și șef politic era Constantin Stere și al cărei critic literar era Garabet Brăilenu. În acest sens, programul populist este programul vieții românești. Pe de altă parte, definiția poporanismului a rămas întotdeauna destul de tulbure. Ea cuprindea reforme economice, sociale și culturale, dar ea însemna de asemenea mai cu seama pentru scriitori, obligația morală de a ajuta poporul, sentimentul general de iubire și de milă față de el. În fapt, aceste reforme și aceste sentimente erau destul de răspândite pe vremea aceea, iată de ce alte grupuri pe care le voi menționa mai încolo ar putea fi considerate ca populiste în sensul larg al cuvântului. Grupul de revistei Sămănătorul, întemeiată în 1910, sub conducerea lui Nicolae Iorga, cultiva sentimentele de iubire și de milă, fără a le traduce totuși în proiecte de reformă. Este un loc comun al istoriei literaturii române, faptul de a face o deosebire între spiritul conservator, romantic, de dreapta al revistei Sămănătorul și spiritul liberal-progresist, realist, de stânga, al vieții românești. Ibraileanu a polemizat el însuși în acest sens cu Iorga. Textele literare republicane de cele două reviste, nu diferă totuși foarte mult unele de altele. Pe de altă parte, aproape aceleași reforme ca cele ale vieții românești au fost cerute atât de către socialiști înainte de 1899, cât și de către socialiștii rămași aceiași după 1899, centristul Ghera și ortodoxul Rakovsky, și de către generoși, socialiștii trecuți în 1899 la Partidul Liberal și grupați mai apoi în jurul vieții românești. Alte partide considerate burgheze de către socialiști le rămân și ele foarte apropiate în această privință. Radicalii lui Gepanu, între 1884 și 1894, stânga partidului liberal animată de Spiru Haret, conservatorii democrați ai lui Tache Ionescu și grupul lui Vico Galnicianu, denumit de Eidelberg, poporanist conservator Eidelberg se scrie Eidelberg. Diferitele etichete ale acestor grupuri și polemicile lor nu trebuie să ne facă să uităm punctele comune de doctrină și de acțiune. Ei se adăsau cu toții poporului mărunt și luptau pentru o anumită formă de doctrină agrară și de reformă electorală pentru a constitui sau a consolida o a treia stare care să poată umple golul dintre țăranime și clasele bogate. Această a treia stare nu era reprezentată de propriul ei partid, fiindcă ea era prea slabă din punct de vedere economic. Toate marile partide tradiționale și sau grupurile lor disidente încercau deci să domesticească poporul pentru a-l face să ia loc alături de ele la marele ospăți al societății burgheze. În acest sens, am putea vedea în populism punctul de intersecție a tuturor partidelor interesate pe atunci să capteze noul electorat, masa șovăielnică, lunecoasă a unei a treia stări în fierbere. Toată lumea juca în noul joc al democrației. Unii conservatori își ziceau, urmând exemplul lui Tache Ionescu, democrați, liberalii de stânga ai tânărului Ionel Brătianu, recuperau socialiștii generoși. Sunt ei cu toții populiști? Sunt în sensul larg al cuvântului. Ei constituie ca o nebuloasă în jurul populiștilor, în sensul îngust al cuvântului, adică poporaniștii de la viața românească. Și unii și alții vor fi înghițiți în noile partide de masă apărute după primul război mondial, după reforma agrară și mai ales după reforma electorală, care aduce sufragiul universal. În continuarea acestui articol voi utiliza termenul populist în sensul său îngust, poporanismul vieții românești. 2. Arab, Discurs, înalți demnitari și mici notabili, pagina 95. Populist este apoi, într-un alt sens, intelectualul sau burghezul care alege cauza poporului. Pentru a clarifica acest concept, aș prefera să introduc terminologia lui Peter Burger. Se scrie Peter B. Ucum Laut Ger, care vorbește de o instituționalizare a literaturii franceze către sfârșitul secolului XIX. Ea este sau naturalistă, angajată politic sau estetizantă apolitică. politică. În acest sens, populismul român, influențat de altfel pe planul doctrinei și practicii literare de naturalism, se opune estetismului literatorului, 1880, vieții 9, 1905, și zburătorului, 1919, angajare politică versus neutralitate a politică. Am zis bine neutralitate și nu angajare contra poporului, căci această din urmă atitudine nu este codificată în sistem. Represiunea răscoalelor nu se sprijină pe un cod socio cultural, dar are loc fiindcă se recunoaște întâietatea intereselor statului. În acest sens, Zeletin avea dreptate când regreta victoria culturală a reacțiunii asupra liberalismului marii burghezii, care nu a știut să dea o expresie culturală dominației sale economice și politice. Codului populist al intelectualului nu îi se opune codul antipopulist, ci cel estetizant, pentru care angajarea sau nu alături de popor nu este pertinentă. Mi se pare că atingem aici dilema permanentă a intelectualului român, începând cu secolul XIX până în prezent. Astăzi încă se confruntă, după opinia lui Dorin Tudoran, populistul și estetul, intelectualul angajat, minoritar în grupul său social și profesionistul de un rece pragmatism care face cultură și nu politică. În ceea ce privește secolul 19, ipoteza mea, pe care nu o pot formula aici decât foarte rapid, este următoarea. După 1866 se constituie două tipuri de discurs, cel liberal și cel conservator, care, respectiv, apără și contestă societatea și statul existent. Acest cuplu discursiv este înlocuit după 1881... Dată semnificativă suirea petrona regelui, discursul lui Carp anunțând sfârșitul dezbaterilor constituționale și începutul erei noi, apariția revistei marxiste contemporanul și a revistei simboliste literatorul prin triada discurs populist, discurs oficial, discurs elitar estetizant. Cuplul discursiv de dinainte de 1881 avea drept obiect statul și cântărea argumentele pro și contra acestuia. După 1881, discursul populist și discursul oficial operează ambele în interiorul statului, acceptat de acum înainte ca atare și își propun drept scop ameliorarea lui. În schimb, estetul este un marginal. El nu este în sistem, ci în afara lui și, de altfel, el nu îl contestă, pur și simplu îl ignoră. Intelectualul se află rar în tabăra oficială. El funcționează așadar fie în sistem, fie în afara lui, în calitate de artist elitar. În acest sens, majoritatea intelectualilor din acel timp, chiar și junimiști, precum Carp și Maiorescu, sunt populiști. Nu protestase oare Carp de atâtea ori împotriva soartei țăranilor? Nu anunțase oare Maiorescu celebra frază conform căreia țără-nimea este singura clasă reală și realitatea ei este suferința? Notă. Vestitul Maiorescu în contradirecției de azi în cultura română. Citez. Singura clasă reală la noi este țăranul român și realitatea lui este suferința sub care suspina de fantasmagoriile clasei superioare. Am încheiat citatul și nota. Câteva deosebiri suplimentare se impun, deci, pentru a face conceptul de populist mai precis. Mannheim și sociologia cunoașterii țin cont de social standard gebunden bewustzain, conștiința determinată de spațiul social al subiectului. De unde vorbește enunțătorul? Semiotica discursului atrage atenția asupra sociolectelor, coduri valabile numai pentru anumite grupuri sociale. Unii istorici, ca Elias și în Franța Regin Pernou, se scrie Pernoud, Fac deosebirea între burghezia economică și burghezia în demnitari prin analogie cu deosebirile mai cunoscute între aristocrația de sânge, cea de spadă și aristocrația demnitarilor. Statisticile românești arată într-adevăr o slabă dezvoltare industrială în secolul XIX, începând cu junimea, istorici și ideologi de diverse orientări, de dreapta ca și de stânga, vezi Gherea, au tras din această constatare concluzia că structurile burgheze importate din Occident în România nu aveau nicio justificare. În schimb, liberali ca Zeletin și socialiști radicali ca Rakowski subliniau ponderea și ritmul rapid al industrializării țării, ca și generalizarea relațiilor în agricultura. Aceste două explicații au în comun faptul că ele înțeleg prin burghezie numai grupurile implicate într-o activitate economică capitalistă și ignoră existența unei burghezii ademnitarilor. Fără a intra aici în detaliile problemei, semnalez doar faptul cunoscut în mai multe țări occidentale că burghezia economică s-a lăsat reprezentată politic mai cu seamă de cea ademnitarilor. Așa cum o remarcase deja Max Weber, Buildungs Elite cunoștea o abchämlichkeit, o disponibilitate pe care beziți Elite nu o avea deloc. Notă. Înțeleg prin bildungselite Elite, Penalții demnitari, Educația de în Occident și prin beziți Elite, Burghezia de Afaceri ca și mari Proprietari de Pământ. Am încheiat nota. Discursul burghez, sistemul de norme, legile, codurile sociale erau deci produse și reprezentate pe scena Parlamentului de demnitari, în timp ce Burghezia de Afaceri rămânea principalul ei beneficiar. Or, mi se pare că, din punct de vedere al funcționării sistemului ideologic, semnele se pot lipsi de referent. Altfel spus, discursul burghez poate avea loc în presă sau în Parlament, chiar dacă numărul capitaliștilor reali vizați de discurs este foarte redus sau la limită nul. Neînsemnătatea burgheziei de afaceri nu implică deloc, așa cum s-a crezut și se mai crede încă, neînsemnătatea demnitarilor și, prin urmare, neînsemnătatea sau inexistența burgheziei în general. Aceasta a dominat sfârșitul secolului XIX în România, în ciuda modestiei sectorului industrial-capitalist. Adversarii săi, enunțătorii altor discursuri ideologice, au atacat legitimitatea discursului burghez, invocând puținătatea referentului său. Ei nu au avut dreptate Forța discursului burghez nu venea cât uși de puțin de la referentul său, ci de la sensul său, de la normele sale care vorbeau chiar grupurilor care nu erau integrate în circuitul capitalist al producției. Se poate face o distinție, deci, între demnitari, ot, rob, înalți funcționari, magistrați, profesori universitari și notabili, petit, rob, activ pe plan local în birocrație și profesiunile liberale, mici funcționari, cadrele didactice, preoții de la țară. Am încercat să arăt diferențierea între înalții de și intelectuali marginali în sânul Juninii și efectele acestui proces asupra discursurilor conservatoare și liberale din acea vreme. Mi se pare că spre 1900, notabilii locali joacă un rol la fel de important ca enunțători ai discursului populist. Ei nu se identifică cu burghezia rurală și cea urbană, ci funcționează mai curând ca un partener al său ideologic. Ei îi reprezintă interesele și în același timp îi dau sfaturi, o critică, îi dau formă, o informează. Notabilii și burghezia rurală și urbană sunt acum legați prin aceleași relații complexe și lunecoase care îi legau mai înainte pe marii demnitari cu marea burghezie și marii proprietari de pământ. Primul termen nu este în serviciul celui de-al doilea, nu îl reprezintă în calitatea sa de delegat, nici nu reflectă pur și simplu interesele sale. Cei doi termeni au relații reciproce, dar ei se reprezintă unul pe altul în lumi simbolice, care întrețin o relație de traductibilitate reciprocă, dar nu de cauzalitate cu sens unic. Discursul populist formează burghezia rurală fiind în același timp produs de ea. El face să vorbească burghezia, justificând în același timp rolul notabililor. Populist va fi deci în această perspectivă discursul notabililor adresat înainte și după 1900 burgheziei rurale și urbane. 3 arab imagini pagina 98 Într-un al treilea sens, populistă este imaginea țărănimii produse în discursul menționat mai sus. Am putea vorbi de mai multe codificări ale acestor imagini. Modul sublim, eroic și neburghez al sămănătorului, modul virtuților burgheze, demnitatea muncii, sănătatea morală și modul virtuților de căzute, mizerie, ambele produse de viața românească. Ibrailanu a atras atenția asupra utilizării țăranului de către scriitori, ne- sau prepopuliști, țăranul este pitoresc, vezi Alexandrii, el este o figură a naționalismului, vezi feminescu sau mijlocul de a articula emoțiile citadinului, vezi vlahuță sau de la vrangea Ibrailanu face în altă parte o deosebire între literatura țărănimii folclorul său, literatura creată de anumiți țărani cultivați creangă, scrierile orășenilor care s-au identificat cu mentalitatea țărănească, slavici, goga goșbuc și textele scrise despre viața la țară, Duiliu Zamfirescu, Iorga Ultimii scriitori sunt mai curând ironizați, în timp ce Goga și mai cu seamă Coșbuc sunt dați ca exemple. Coșbuc, de altfel, întrunește toate sufragiile. Stere îl iubește la fel de pătimaș ca și Ghiera. Acesta, din urmă, ridiculizează uneori codurile populiste. Pentru populistul optimist, țăranul este un înger, pentru populistul pesimist, el este un înger de căzut, Dar admiră la Coșbuc seninătatea personajelor, identificarea lor cu natura, atât de caracteristice la țăran și atât de rare la orășan. Atâta admirație este astăzi greu de înțeles. Criticul literar vede acum în Coșbuc un poet idilic, grațios dacă vreți, dar extrem de convențional. Mi se pare că populiștii proiectau în figura țăranului lui Coșbuc virtuțile burgheze de care erau ei înșiși obsedați. Munga demnă, curățenie, puritate morală, seninătate, identificare fără probleme cu pământul și natura. În plus, acest cod este proiectat asupra țăranilor din Transilvania, din Bucovina și din Dobrogea, dar nu și asupra celor din regat. Stere este categoric în această privință, iar marxistul ortodox Arakovski îl sprijină volens nolens. Țăranul care trăiește în afara regatului posede toate aceste calități, fiindcă el este proprietar al pământului său și al muncii sale. Neoiobagul din regat, din potrivă, nu este stăpân nici pe pământul său, nici pe munca sa. Altfel spus, țăranul din Transilvania, Banya este fericit fiindcă el încarnează idealul social cultural al populistului, un ideal pe care acesta se străduie să l realizeze prin reforme în partea de dincoace de Carpați. 4. arab Teoria dezvoltării Populistă este în sfârșit o anumită teorie a dezvoltării, întemeiată pe agricultură și nu pe industrializare, pe rolul dominant al țărănimii în societate, într-un cuvânt pe democrația rurală propusă de stere pentru România, în raport cu modelul realizat după el în Danemarca. În continuare articolului voi vorbi despre unele aspecte ale programului populist sugerate de primul și ultimul sens al termenului și voi ține cont de ipotezele formulate în raport cu al doilea și al treilea sens al termenului, fără a discuta aceste ipoteze din nou. Trei Roman. Populismul. 1 Arab, Structura Societății, pagina 99. Dacă toate partidele erau mai mult sau mai puțin de acord asupra mizei strategice, necesitatea de a crea și sau de a spori clasele de mijloc printr-o reformă electorală și o reformă a proprietății funciare, tactica, adică activitatea politică pe termen scurt a fiecărui partid, era diferită. Fiecare partid propunea propriile sale filtre pentru a lăsa să treacă masa poporului prin strunga îngustă a națiunii care era însă realitatea cotidiană a poporului. O putem reconstitui pornind de la statisticile epocii. În 1901, 81,2% ale unei populații de 6.500.000 de suflete locuiau la țară. 78% din populație era analfabetă. Pământul arabil era distribuit în felul următor. Urmează tabelul numărul 1. Gen de proprietate, proprietatea mică până la 10 hectare ca suprafață, reprezenta 3.319.695 hectare. Proporția era de 44,66%, iar numărul de proprietari 1.15.302. Proprietatea mișlocie, între 10 și 15 hectare, avea 695.953 hectare, în proporție de 8,73%, și ca număr de proprietari erau 36.318 persoane. Tot la proprietatea mijlocie se înscrie genul de proprietate între 50 și 100 de hectare. Suprafața era de 165.456 hectare, proporția de 2.08%, iar numărul de proprietari de 2.381. Între 100 și 500 de hectare. Suprafața era de 785.719 hectare reprezentând 9,86% și ca număr de proprietari 2608. Proprietatea mare, peste 500 de hectare. Suprafața era de 3.1437 hectare, proporția de 37,66%, iar numărul de proprietari 1.563. Rezultă un total de suprafață de 7.968.000. 296 hectare cu un număr de proprietari de 1.058.172. Numărul fabricilor înregistrate în 1904 era de 471, cu un personal totalizând 37.635 de angajați. Personalul căilor ferate era de 20.743 de salariați în 1905-1906. Toți românii adulți care plătesc statului un impozit, oricât de mic ar fi, participă la alegerea membrilor Camerei Deputaților și ai Senatului. Cei 1.100.000 de contribuabili erau distribuiți pe cele trei în felul următor, în Camera Deputaților, urmează tabelul numărul 2. La primul colegiu, condiții, venit funciar rural sau urban, minimum 1.200 de franci pe an. Electoratul era de 5.973 de persoane, reprezentând 1,5%. Proporția locurilor era de 4%. Colegiul al doilea, condiții, studii primare, provenții liberale, pensionari, contribuția directă, minimum 20 de franci pe an. Electoratul era reprezentat de 34.472 persoane, în proporția de 3,5%. Locurile erau de 38%. Colegiul al treilea, vot direct, condiții, venit funciar rural, între 300 de franci și 1.200 de franci, Preoți, profesori la țară. Electoratul era de 42.907 persoane, adică 4%, iar locurile erau totalul celor două voturi, 21%. Al treilea colegiu, vot indirect. Condiții, indiferent care impozit, 50 de alegători aleg un delegat care votează direct. Electoratul era reprezentat de peste 1.100.000 de persoane, care însemna 90%. Aceasta înseamnă că peste un milion de alegători, vot direct și vot indirect la al treilea colegiu, adică 95% din electorat, votau pentru un număr de deputați egal cu jumătatea numărului de deputați din primul colegiu, aleși aceștia de 16.000 de alegători, adică de 1,5% din electorat. Numărul alegătorilor care puteau vota direct pentru toate colegiile reprezenta 9% din electorat, în vreme ce 91% din acesta vota indirect. În plus, electoratul era limitat la contribuabili, adică la 20% din întreaga populație a țării. Cele două tabele nu fac aceeași decupare a populației, întrucât contribuabilii cetățeni nu sunt vizați în tabelul proprietății agrare. Este frapant să vezi aici 1.500 de familii, posedând mai mult sau mai puțin aceeași suprafață de sol cultivabil, cât peste un milion de mici proprietari. Aceste 1.500 de familii participau, desigur, la alegeri în primul colegiu. Este evident că puterea era concentrată în mâinile unei foarte subțiri pături a populației, 1,5% din contribuabili. Proprietatea mișlocie agricolă abia depășea 10% din solul cultivabil. Cei foarte bogați și cei foarte săraci își împărțeau aproape pe jumătate 90% din sol, în ciuda enormei diferențe dintre numărul proprietarilor din fiecare categorie. Ambele tabele arată același fenomen. Concentrarea puterii în mâinile celor foarte bogați, o pătură de mișloc redusă și lipsa totală de putere pentru majoritatea zdrobitoare a populației. Pe cât pot să judec, mi se pare că cele două tabele nu oferă totuși același decupaj al zonei mediane a societății și tocmai neconcordanța lor mi se pare foarte semnificativă. Alegătorii celui de-al doilea colegiu, care nu posedau mari proprietăți agricole, se bucurau totuși de o anumită pondere politică. Liberale clasate aici desemnează categoria socială denumită de mine în demnitari. Burghezia rurală și notabilii locali participă la votul direct la al treilea colegiu. Dacă este evident că la vârful societății puterea politică și puterea economică coincid în mâinile acelorași persoane, oligarhia, se poate de asemenea spune, cred eu, că la nivelul social-mediu desemnat prin cel de-al doilea colegiu, participarea la viața politică și o anumită putere derivată și secundară în raport cu cea a oligarhiei nu coincide în mod necesar cu o participare activă la producția economică a țării. Pe lângă o burghezie urbană de afaceri, apare aici o burghezie a demnitarilor care se bucură de o anumită îndestulare materială, fără a avea de asemenea o putere economică reală. Dacă analizăm datele statistice privind compoziția socială a deputaților aleși, ponderea acestei clase îndestulate devine și mai importantă decât printre alegători. După studiul statisticilor, Andrew Ianoș, se scrie Janos, conchide că birocrația se modifică în compoziția ei net în favoarea parveniților, adică a unor persoane care nu aparțin aristocrației, ci diferitelor pături burgheze. Între 1866-1888 ei constituie 23% din birocrație, în timp ce între 1895-1915 ei ocupă 51% din locurile în guvern și 59,5% din locurile în cele două camere.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 În fapt, preoții și învățătorii, mici și înalții funcționari publici, medici și avocații de stat nu aveau dreptul, conform articolului 61 al Constituției, de a fi aleși în Camera Deputaților. În schimb, profesorii din învățământul secundar și superior, avocații privați, ziariști, puteau într-adevăr face parte din Camera. Aceasta înseamnă că alegătorii celui de-al treilea colegiu, aparținând țărănimii și burgheziei rurale, trebuiau să-și fixeze alegerea asupra unor deputați aparținând altor clase sociale, Înalții demnitari, Marea burghezie de Afaceri și Marii Proprietari Funciari. Pe deasupra, aceștia erau electori și eligibili, la primul și la al doilea colegiu. Discriminarea politică a poporului, țărănimea, burghezia rurală, micii notabili, era prin urmare triplă. Majoritatea zdrobitoare a poporului vota indirect, numărul deputaților pe care ea îi alegea reprezenta doar a cincea parte din cameră și ea nu avea mijloacele de a-și alege proprii săi reprezentanți în Parlament. Clasele bogate se bucurau din potrivă de o dublă discriminare pozitivă. Reprezentanții lor puteau fi aleși în toate colegiile și ei ocupau un număr de locuri disproporționat în raport cu numărul redus de alegători. Marii demnitari participau la aceleași privilegii ca și Marea Burghezie și mari Proprietari, notabili din contră, se pomeneau refulați spre țărănime. În schimb, cariera birocratică era deschisă tuturor oamenilor educați. Un tânăr ieșit dintr-o familie săracă, dar care reușea să-și termine studiile secundare și superioare, intra în administrația locală, sporea numărul notabililor și uneori ajungea în rândurile de sus ale birograției guvernamentale, ale învățământului superior, ale presei. Este evident că o carieră administrativă, profesională, politică, științifică era mai rentabilă decât o carieră economică. Goana după slujbe în aceste domenii, atât de mult mult criticată la vremea aceea, n-ar trebui să ne mire. Ea este mai curând semnul unei a doua puteri în societate. Pe lângă cea a oligarhiei în domeniile politic și economic, există cea a marilor demnitari în administrație, politică și cultură. Dacă privim în josul scării sociale, regăsim același dublu sistem. Alături de burghezia locală, există mici notabili care joacă un anumit rol social, servesc drept releu tinerilor ambițioși sau tinerilor foarte dotați, dar care nu se bucură nici de belșugul material, nici de pondera socială a marilor demnitari un mod de a spune că mediul social al notabililor dă naștere la dorințe frustrate, tristăți, ambiții economice și intelectuale, căutare de contraputeri și plictisul de moarte al provinciei. Producția ideologică a marilor demnitari și cea a micilor notabili va fi diferit colorată în funcție de poziția lor în sistem. Către sfârșitul secolului, marii demnitari pierd puterea politică sau în orice caz puterea de decizie politică în favoarea oligarhiei, dar în schimb ea își apropiat. Puterea culturală. Cazul Junini arată, cred eu, apariția unui establishment cultural vis-a-vis -vis de cel politic. Cele două instituții interferează uneori, rămânând totuși diferite. Notabilii joacă în sistem rolul unei articulații între ceea ce Ghera numea starea de fapt și starea de drept, țara reală și țara legală. Ei fac parte de o potrivă din ambele lumi. Notabilii trăiesc în lumea reală alături de țără nime, dar ei scapă mizeriei și lipsei de drepturi civice ale acesteia. Ei sunt învestrați cu drepturi de cetățean al țării legale, chiar dacă sunt lipsiți de putere reală. 2. Arab, țărănimea și clasele de mișloc, pagina 104 Decupărul populist al termenului continuu popor, este semnificativ. Stere și Ibrailanu vorbesc de țărănime de fiecare dată când protestează contra mizeriei și lipsei ei de drepturi, dar ei se referă la țărănime în același timp cu clasele de mijloc și cu intelectualitatea, dacă propun un program de acțiune. Este un fel de a distinge punctul de plecare, izolarea, nediferențierea internă, pasivitatea poporului, de scopul ce trebuie atins, diferențierea internă, alianțe, acțiune comună. Enunțul despre starea prezentă este descriptiv, enunțul despre starea viitoare este normativ. În acest discurs, statutul țăranului bogat și al burghezului de la țară rămâne însă ambigu. Sunt ei o realitate prezentă sau o imagine viitoare? Obiectul vizat de stere și de ibreileanu pare a fi mai curând subiectul unei deveniri. Populistul îl ajută să apară la suprafața masei prin reforme și prin însuși actul de limbaj. Al numii înseamnă al constituit. Constantin Stere spunea, Țăranul e incult, orizontul vieții sale e foarte marginit, el nu știe nimic încă de luptele noastre sociale și politice, el n-are nicio idee despre sângele vărsat de eroii omenirii, de frământările cugetătorilor, de visurile poeților noștri. Cu toate acestea, el, așa cum este, e un tip armonios, el ne poate servi ca o imagine, ca un prototip al unui om perfect al viitorului. Pericolul unei utopii rusoiste este conjurat de stere care declară că nu vrea să idealizeze țăranul. În citatul de mai sus, omul perfect nu are de altminteri relații cu luptele populiștilor, el există mai curând în stare potențială, ne poate servi doar ca imagine viitoare. Altfel spus, el constituie orizontul de așteptare morală și populistă. Altădată, țăranul este proiectat de stere în spațiul mitic al originilor. El este declarat baza socială nediferențiată a întregii societăți. Stere critică atitudinea marxist-ortodoxă referitoare la țăran. Pentru Marx, Engels și Kautsky se scrie K-A-U-T-S-K-Y. -a țăranul, la fel ca meșteșugarul sau micul negustor, are o natură dublă. El este în același timp proprietar al celor de producție și muncitor. Din potrivă, proletarul, ca și patronul, este un termen univoc, sau muncitor, sau proprietar. Iată de ce țărănimea și mica burghezie sunt, conform manifestului Partidului Comunist, conservatoare și chiar reacționare și nu pot participa ca atare la lupta revoluționară a proletariatului. Pe de altă parte, ele vor urma un proces inevitabil de ruina economică, la sfârșitul căruia, după Marx, vor fi proletarizate. Tocmai în acest moment, sau în această perspectivă, devine posibilă alianța cu proletariatul. Stere citează împotriva lui Marx observațiile și statisticile revizioniștilor germani, mai cu seama cele ale lui Bernstein, se scrie Bernstein, după care în Germania și în altă parte, mica proprietate agrară și clasele de mijloc în general nu erau câtuși de puțin amenințate de ruină, ci, din motivă, prosperau. Eșecul previziunii marxiste punea deci către 1900 o problemă teoretică și o problemă practică. Dacă dezvoltarea agriculturii nu urmează modelul teoretic marxist, înseamnă că acesta este valabil numai pentru industrie și trebuie găsit prin urmare un alt model pentru agricultură. În al doilea rând, socialiștii nu mai trebuie să respingă alianța cu clasele de mijloc, ci, din potrivă, să le promoveze de acum încolo. Notă. Țăranii germani și francezi își dădeau voturile către sfârșitul secolului XIX mai curând partidelor burgheze decât socialiștilor. Folmar, Bernstein, Jore, se scrie Jaures. Țin cont în noile lor teorii de noua realitate economică și electorală. O democratizare reală poate avea loc numai prin alianța proletariatului cu țărănimea și clasele de mișloc. Am încheiat nota. Stere se sprijină pe Bernstein împotriva lui Kautsky, ceea ce nu implică totuși acceptarea totală a argumentelor celui din tâi. Cei doi marxiști germani sunt de acord de asupra statutului complex al țăranului, însă ei ajung la concluzii diferite. Pentru stere, categoriile însăși, patron salariat, nu au priză asupra țăranului. Stere vede, deci, în țăran termenul neutru al sistemului. Citez. Țăranul nu este proletar, nu numai fiindcă este un adevărat proprietar, oricât de exploatat ar fi, dar și mai ales fiindcă el nu este exploatat necesar în însuși procesul producțiunii la care participă ci din alte împrejurări. Și nu este burghez, fiindcă el cu familia lui singur reprezintă munca în procesul de producțiune și nu exploatează pe nimene, dar nu reprezintă numai munca. Orice diferențiere de această natură lipsește în mica gospodărie a țăranului. Nu este măcar exact să spunem că aici munca, capitalul și pământul sunt întrunite în aceleași mâini, fiindcă în procesul de producțiune al acestei gospodării mici, nu s-a născut încă diferențierea însăși a elementelor producției, ca în gospodăria capitalistă. Și nediferențierea aceasta reprezintă, cum voi arăta îndată, o formațiune socială cu totul alta, după natura ei, decât în societatea industrială. Bineînțeles, vorbesc aici numai despre tipul curat al gospodăriei țărănești. Am încheiat citatul. Dacă țăranul să stere, ar putea căpăta beneficiul real al produselor sale, dacă societatea i-ar recunoaște drepturile și s-ar strădui să i le garanteze, țăranul ar putea trăi cu desăvârșire bine. Dacă proletarul are nevoie de o revoluție în sistemul de producție pentru a trăi, țăranul nu are nevoie de ea. Concluzia practică era un program de reforme economice și sociale pentru a consolida mica proprietate. Se știe că Ghera a respins această teorie, susținând în 1910 că agricultura românească era deja în faza capitalistă. El ar fi putut spune că tipul pur al micii proprietăți țărănești considerate de stere nu mai exista. Ea era deja impură, ea era deja integrată în circuitul capitalist. Aspectul economic al disputei mă interesează aici mai puțin decât aspectul teoretic. Stere susținea așadar, pe drept sau pe nedrept, că țărănimea urma un mod de viață și de producție nediferențiat pentru care categoriile economiei capitaliste nu erau pertinente. Dacă era aici un rest populist a la rus, el nu funcționa la nivel sociologic, așa cum a crezut-o pe nedrept Gherea. Stere n-a vorbit niciodată de o proprietate colectivă asupra pământului, nici de o comună sătească în sensul lui mir rusesc rezidul populist rusesc funcționa mai degrabă la nivelul unui mit al originilor. Țărănimea se afla aproape de un spațiu originar nediferențiat și tocmai grația diferențierii sale progresive s-a constituit societatea modernă. Mi se pare că exact această problemă a diferențierii, puțin observată până acum, definește poziția lui Stere și originalitatea sa. Diferențierea în cazul țăranului român nu înseamnă trecerea de la proprietatea colectivă la proprietatea individuală, ca în Rusia, nici trecerea de la un o mică proprietate necapitalistă la o mică proprietate capitalistă, așa cum trebuia să se întâmple după Ghera, în proprietatea neoiobăgistă românească. Diferențierea nu implică o schimbare a statutului economic al țărănii, ci o diviziune a continuului, o spațiere a unităților distincte, o naștere a anumitor unități mai puternice decât altele. Substanța, proprietatea individuală, rămâne aceeași. Diferențierea operează la nivelul formei. Fruntașii satului sunt țăranii mai bogați. Citez. Ridicați puțin deasupra mulțimii, printr-o împrejurare fericită sau alta, într-o situație materială mai prosperă, cu multă autoritate în mijlocul consătănilor, pe acești fruntași îi demoralizează înjosirea în fața acestui parlamentarism în care nu se găsește loc pentru ei îi exasperează lipsa de viață cetățenească la sate, nesiguranța izvorâtă din disprețul legilor și abuzurilor administrative. În nebușăm mai ales neputința oricărei expansiuni și înălțări în acest regim care nu suferă stări intermediare între gloata robită și o mână de potentați ai oligarhiei privilegiate. Am încheiat citatul din Social Democrație sau Poporanism de Constantin Stere. Intelectualii satului, învățătorii și preoții, precum și mica burghezie urbană, se află în aceeași situație. Toate aceste clase sunt pozitive, fiindcă ele trăiesc din propria lor muncă. Ele au toate interesul să muncească la progresul economic și politic al țărănii, întrucât marea majoritate a indivizilor aparțin acestei clase sau ridicat din chiar acest mediu țărănesc. Conceptul de popor are pentru stere trei accepțiuni. 1. Etnică, 2. Clasele sociale pozitive, această accepțiune se schimbă în cursul istoriei, Marea Burghezie franceză era pozitivă în secolul al XVIII-lea, ea nu mai este la 1848, și 3. Clasele muncitoare, toți cei care trăiesc din munca lor manuală sau intelectuală, acest din urmă sens este cel fundamental pentru populist. Este evident că această decupare în categorii a termenului popor se face conform criteriului de muncă productivă, pe de o parte muncitorii acceptați, pe de altă parte oligarhia, rentierii respinși, apoi, după tipul de muncă pe care fiecare o prestează, țăranii, mășteșugarii, mica burghezie urbană, intelectualii și, în sfârșit, conform unei diferențieri interne care dă naștere burgheziei rurale. Clasa de mijloc trebuie să ajute țărănimea în ciuda poziției sale dominante la sat. Stere mai spunea, pretutindeni, democrația s-a născut ca rezultat al colaborării în lupta politică a claselor mișlocii intelectualii în frunte cu masele muncitoare. Această colaborare s-a materializat în câteva reforme, băncile populare, 1903, obștile sătești, 1904. Acestea, din urmă erau cooperative ale micilor proprietari și nu comune după modelul rusesc. Ele au avut rezultatul, după Heidelberg, de a consolida briezia rurală și de a crea o a doua putere în sat, în raport cu puterea tradițională a boierului și a primarului. Într-o țară subdezvoltată ca România, progresul poate fi realizat doar prin consolidarea clasei de mișloc. Stere îl citează pe Ion Brătianu, care ceruse și el crearea unei a treia stări puternice. Trebuia așadar naționalizat acest spațiu social de mișloc preluat de străini mai cu seamă de evrei, nu prin represiune, ci prin măsuri ale statului care să încurajeze emigrarea evreilor. Noua clasă de mișloc trebuia să fie la fel de sârguincioasă, serioasă, muncitoare ca cea a evreilor. Stere făcea de asemenea deosebire între sistemul normelor, adică virtuțile burgheze, și elementul etnic care le încarna. Cultul muncii nu este o virtute evreiască, ci o virtute burgheză. Este frapant să constați astfel convergența lui Stere cu Brătianu, dar și cu Carp, care îi sfătuise și el pe români. Munciți la fel de bine ca evreii și veți putea lua locul lor. Notă. În timpul dezbaterilor în Parlamentul Român privind modificarea articolului 7 al Constituției cerute la Congresul de la Berlin 1878, CARP se pronunță la 28 februarie 79 pentru naturalizarea evreilor în acești termeni. Citez. Munciți și civilizați-vă, singura cale ce poate să ne scape este munca pe cale economică, căci în concurența evreilor eu nu văd decât un stimulent de a dezvolta pe câmpul economic o muncă mai intensivă decât aceea de astăzi. Am încheiat citatul și nota. După stere, clasa de mijloc nu avea drept prima funcție crearea de bogății, ci funcția de comunicare socială. Citez, o veșnică transfuziune între diferite straturi sociale, un fel de continuă endosmoză socială. Am încheiat citatul cultura literatura română nu puteau exista fără o asemenea clasă de mișloc, întrucât nici clasele de sus, nici țărănimea de jos nu se interesează de literatură și nu pot asigura existența unei piețe literare. Democrația rurală este tipul de societate propusă de populiști și formula progresului acestei societăți este următoarea. O țărănime liberă și stăpână pe pământul ei, dezvoltarea meseriilor și a industriei mici cu ajutorul unei intense mișcări cooperative la sate și în orașe, de către stat în principiu a industriei mari. Vezi de asemenea Constantin Stăre. Este evident că burghezia rurală și urbană, ca și micii funcționari, joacă rolul principal în sistemul lui stere. Ele apar prin diferențierea internă a țărănii și nu pentru a o exploata la rândul lor, ci din pentru a o ajuta. Aceasta este datoria, dar și interesul lor. Socialiștii privesc un asemenea ajutor ca fiind utopic. Chiaburul va trebui în mod necesar să-și lucreze pământul împreună cu țăranii săraci în cadrul sistemului capitalist, drept care conflictul de interese va fi inevitabil. Mă întreb, totuși, dacă populiștii erau atât de naivi pe cât se crede. Conceptul de ajutor, de colaborare, feedback-ul fruntașilor și al intelectualilor asupra masei din care au provenit nu este deloc elaborat la populiști și ne putem întreba dacă el a fost un element de doctrină sau mai curând unul de retorică. În fond, Stere constată diferențierea mai mult sau mai puțin spontană, fericite împrejurări în mijlocul țărănimii și cere apoi, prin reformele sale, lărgirea sistematică a acestei diferențieri și consolidarea păturii diferențiate. Creditele revin în definitiv acesteia din urmă. Masa țărănească va primi pământ și drept de vot, desigur, dar utilizarea acestora va mări averea cutărui țăran, îl va face în același timp să scape de masă, să devină un fruntaș, să treacă pragul țării legale și să participe la jocul de-a cetățeanului. Programul nu urmărește, în ciuda declarațiilor, transformarea întregului popor în națiune, ci integrarea controlată a numai unor țărani în națiune. Diviziunea unui continuu, poporul, în unități distincte, se continuă prin modelarea acestor unități conform codului virtuților burgheze și prin integrarea acestor unități în edificiul național. Acest program este constituit de notabili în beneficiul lor și în cel al partenerului lor, burghezia rurală și urbană. Vorbind de nime, notabilii se referă de fapt la ei înșiși. Ei se detașează prin cuvânt de masa tăcută a acesteia și obțin tocmai prin discurs un loc în sistemul națiunii. Acest discurs reconstruiește lumea socială românească în jurul unui vid central pentru a convinge clasele de sus că ei, notabili, sunt cei care trebuie să umple golul și că un asemenea sistem cu trei nivele funcționează mai bine decât sistemul actual, sfârșiat între doi termeni ireconcidiabili și necomunicanți. Discursul populist creează starea a treia pornind de la starea cincea, termenul îi aparține lui Ibraileanu, și încearcă să convingă prima și a doua stare că este în folosul lor să accepte termenul mediu. Nota. Garabet Ibrailanu opune, citez, o nouă forță a cincia în stat care este țără-Limea, am încheiat citatul, proletariatului considerat ca a patra stare și burgheziei, clasele sociale care monopolizaseră interesul atât al liberalismului cât și al socialismului în secolul 19, până la a ignora emergența celei de-a forțe sociale. Am încheiat nota. Discursul populist creează lumea burgheză română înfruntând indiferența și ostilitatea sau incomprehensiunea atât a claselor de sus cât și a țărăninii. Acest loc dublu și nesigur de unde vorbea populistul este definit de Ivrailanu plecum urmează. Citez. Promotorii poporanismului n-au fost țăranii sau micii burghezi rurali, cum le place hiperurbanilor să boteze pe țărani. Poporanismul n-a fost un sentiment de clasă, ci un sentiment generos pentru altă clasă. Am încheiat citatul. Ceea ce a fost numit statul major al poporanismului a fost constituit de câțiva burghezi din oraș și câțiva proprietari funciari și de o minoritate de intelectuali ieșiți din clasele de jos, dar care deveniseră și ei între timp burghezi. 3. Arab, Societate și Națiune. Pagina 110. Trebuie să menționăm aici identificarea pasionată a populiștilor cu statul național. În scrisorile sale deschise către Gherea, Ibrailano își amintește ce efect a produs asupra tinerilor socialiști din Iași sosirea lui Stere în 1892. El i-a trezit din mentalitatea internaționalistă și a făcut să înțeleagă datoria lor față de România. Același soi de deșteptare cunoaște în romanul lui Stere, în preașma Revoluției, personajul său autobiografic Răutu. Angajat în mișcarea revoluționară rusă, el înțelege treptat distanța care îl desparte nu numai de absolutismul țarist, ci și de Rusia în general. Citez. Suntem fii ai unei națiuni occidentale înnecate în întunericul și haosul Orientului. Pentru noi, mai mult ca pentru oricare alt neam, prăbușirea țarismului este însăși condițiunea noastră de viață. Un român revoluționar or nu trebuie să fie dușman de moarte al țarismului. Statul român, indiferent de ideile oamenilor lui conducători, apare în cadrul istoriei mondiale ca un factor revoluționar al cărui interes vital îl duce la luptă împotriva absolutismului moscovit. Am încheiat citatul. Răutu admiră frumusețea Taigalei, dar descrie mereu plin de oroare, moravurile barbare, primitivitatea țăranilor Siberieni și se simte ușurat în momentul întoarcerii din exil în Basarabia. Răutu, adică Stere, nu se deosebește mult în aceasta de Gherea, care își amintește cu emoție de figura lui Betty K. și a altor revoluționari ruși, dar are oroare de primitivismul țăranilor. Gherea este, de exemplu, șocat ca și Stere, de felul în care țăranii ruși își smopesc în bătaie soțiile. În ceea ce-i privește pe românii, starele amintește în mai multe rânduri că ei trăiesc împărțiți între patru state. Statul național trebuie să fie idealul doar al tuturor. Acesta este de altfel motivul pentru care populiștii apără statul în fața Revoltei Țărănești din 1907, în ciuda dureroaselor lor probleme de conștiință. Ibrailenu recunoaște deschis în scrisoarea sa către iera, citez. „Dumneata să fi fost în locul domnului Bretianu, ce ai fi făcut? Ai fi lăsat să vină țăranii în orașe și să distrugă bruma de civilizație câte o avem? Ai fi lăsat să se întindă răscoala în toate satele țării? Ai fi stat cu mâinile încrucișate așteptând să vină armatele străine ca să reprimă răscoala și să pună cruce nea târnării noastre? Am încheiat citatul. Este important să subliniem că socialiștii s-au distanțat ei înșiși de revolta țărănească. Legalismul a fost alegerea lor permanente, în ciuda unor discuții în acest sens, între nădejde și mile, la început mai radical. Gera nu a îndemnat niciodată pe nimeni la acțiunii revoluționare. În timpul Revoluției din 1888, ca și în 1907, socialiștii s-au apărat împotriva acuzațiilor partidelor guvernamentale, conservator sau liberal, de a fi trimis instigatori la țară. Spre deosebire de populiști, socialiștii nu au apărat în 1907 statul în sine. Ghera, ca și Rakowski, au subliniat întotdeauna, ca niște buni marxiști ce erau, caracterul represiv al statului, dar au lansat apeluri către țăranime pentru a renunța la revoltă. Întrucât ei nu puteau în momentul acela numi principiile marxiste, conform cărora o adevărată revoluție trebuia să fie făcută de proletariat și nu de țăranii reacționari, socialiștii au invocat motive de opin tactic. Rakowski scrie, citez... Revoltele țărănești nu profită decât boierilor. După ele, țăranii vor deveni încă și mai slabi și mai deznădășduiți. De aceea, noi ne adresăm direct vouă țăranilor, spunându-vă, fraților, nu prin măceluri și devastări, veți ajunge la un rezultat trainic și bun, ci smulgând puterea politică din mâinile boierilor, ciocoilor și arendașilor. Am încheiat citatul. Marea spaimă a unificat așadar în 1907 nu numai partidele oligarhiei, ci și întreaga clasă politică care era într-adevăr convinsă de primeștia de a vedea prăbușindu-se statul național construit și apărat cu atâta pasiune încă din 1859. Această voință a 9% din populație de a rezista asaltului dat de 91% mi se pare mai semnificativă decât strigătele indignate lansate mai apoi de către toți politicienii. Discursul oficial constituit după 1881 în jurul statului național și al regelui triumfă asupra discursului populist. În sfârșit, aceeași apărare a statului național are loc pe planul politicii externe. Este impresionant să-i vezi pe populiști și pe socialiști făcând front comun contra Rusiei țariste și având aceleași opțiuni în politica internațională ca Brătianu și Carp, adică alegerea triplei alianțe ca singura forță capabilă să apere România împotriva vecinului său de la răsărit. De altfel, nici socialiștii occidentali, pe urmele lui Marx, nu au avut niciodată simpatie pentru Rusia și se cunoaște atitudinea antibolșevică a lui Kautsky. Sentimentele lui Stere și ale lui Gherea sunt lesne de înțeles, dar Rakovski însuși, care se declarase de acord cu apărarea principiului național de către Joret, Vaillant și Bebel la congresul de la Stuttgart 1907, scria în 1915, deci cu un an înainte de congresul din Zimmerwald, să scrie zi mamă RWALD la care avea să subscrie cu entuziasm următorul avertisment. Citez. Recunoaștem și aceasta cu atât mai mult cu cât noi singuri am denunțat la Congresele Socialiste Internaționale politica cuceritoare a Austriei în Balcani. Nu ne îndoim că asemenea planuri poate să nu și Germania față de Belgia. Cine poate tăgădui însă că un asemenea pericol există din partea Rusiei pentru România și Bulgaria, care se găsesc în calea ei spre strâmtori? De ce atunci să caute a să impune proletariatului din aceste țări o colaborare atât de antisocialistă, ca și antinaționale cu absolutismul rusesc și burghezia lor sub pretextul de a se servi interesul socialismului din țările în război. Am încheiat citatul. Patru Roman. Socialismul. Pagina 113. Am menționat deja de mai multe ori o anumită apropiere a pozițiilor populiștilor și socialiștilor. Ar trebui studiat în amănunțime acest proces, dar nu pot să amintesc aici decât câteva puncte ale dezvaterii. În articolul său din 1885-1886, Ce vor socialiștii români? Gherea ceruse ca marile proprietăți funciare de stat să fie trecute în proprietatea comunelor rurale și ca marile proprietăți private să fie răscumpărate de comune cu ajutorul financiar al statului. Creditele necesare trebuiau să fie puse la dispoziția comunelor. Influența populistă rusă este aici evidentă. Ghera nu vorbește de țăranii individuali, căci partenerul statului și al băierilor este după el satul întreg, văzut ca o comună nediferențiată. Ghiera va recunoaște în 1907 că acest punct de vedere era naiv, în 1890 și 1895, Ghiera apără deosebirea dintre progresul social pe termen lung, socializarea întregii proprietăți funciare și progresul pe termen scurt în proprietărirea cu pământ țăranilor individuali. Programul oficial al Partidului Social Democrat din 1893 cere arendarea pământului țăranilor individuali. Interesul socialiștilor pentru țărani rămâne de acum înainte permanent. Crearea și consolidarea micii proprietăți țărănești este considerată ca esențiale pentru țările subdezvoltate. Acest punct de vedere va fi reprezentat de Delegația Română la Congresul Internațional de la Zurich, 1893. Același punct de vedere era adoptat la Congresul Socialiștilor francezi de la Nantes, 1892, dar el va fi criticat de Engels în 1894. Revizioniștii Volmar, se scrie Vol de și Bernstein, din potrivă, vor fi convinși de necesitatea de a apăra mica proprietate țărănească din Occident. În România, această problemă este importantă nu numai pentru relațiile socialiștilor cu țăranii ci de asemenea pentru relațiile lor cu alte partide politice. Ibraileanu se pronunță în timpul fazei sale marxiste contra unei eventuale alianțe cu radicalii lui Pano, fiindcă ei nu se gândesc la socializarea finală a Pământului, ci doar la reformele pe termen scurt. Altfel spus, socialiștii înțeleg faptul că se petrecuse o apropiere între programul lor minimal și programul altor partide de centru stânga, dar ei înțeleg să-și păstreze identitatea socialistă intactă, grație programului lor maximal absent la ceilalți. Opțiunea în fața căreia se aflau socialiștii români între obiectivul imediat și obiectivul pe termen lung în politica agrare este în fond aceeași ca cea în fața căreia se aflau socialiștii occidentali în ceea ce privește atitudinea de urmat față de proletariat, clasele de mijloc și, în general, jocul politic parlamentar. Trebuie oare luptat pentru reformele actuale și intrat în jocul politic burghez cu riscul de a pierde identitatea sa revoluționară sau trebuie respinsă această ispită și păstrată puritatea revoluționare cu riscul de a pierde influența asupra mungitorilor în același moment? Mi se pare că tocmai în raport cu această dilemă trebuie interpretată trădarea generoșilor români în 1899. Ei sunt revizioniștii partidului. Ei se identifică atât de bine cu programul minimal, încât pună în cauză programul maximal ca utopic, negă prin urmare justificarea partidului socialist și hotăresc că ei pot realiza mai bine partea programului minimal privind țăranimea în cadrul unui partid mai puternic, Partidul Liberal. Incertitudinea lui Ghiera, în 1899, explicată de Ornea prin motive personale, mi se pare mai curând incertitudinea unui spirit onest care nu găsește o soluție teoretică problemelor partidului său. El va păstra o poziție centristă, asemenea lui Kautsky, dar va pleda și el în neo 1910 pentru consolidarea micii proprietăți țărănești. când aceasta, el critică reformele populiste și minimalizează interesul țăranilor pentru băncile rurale și credite, ca și posibilitatea de a răscumpăra marile proprietăți. El recunoaște numai faptul pozitiv că aceste reforme au determinat țăranii să conștientizeze situația lor și puterea lor socială. În rest, Ghiera cere desfințarea regimului neo-iobag, regimul dublu, feudal și capitalist al regulamentelor agrare și transformarea integral capitalistă a agriculturii române. Altfel spus, Ghiera e atât de bine partea micii proprietăți țărănești, încât consideră insuficiente reformele populiste le am putea considera, conform termenilor ruși pe care îi voi discuta puțin mai departe, drept un populist maximalist, mai aproape de liberal decât de marxiști, Revoluția Socialistă devine un pur orizont de așteptare nespecificată și de populiști minimaliști precum stăre. Rakowski, din potrivă, este mai polemic față de revizioniști decât Gherea. El acceptă distinția dintre programul maximal și programul minimal al socialiștilor, rămânând în același timp membru al partidului spre deosebire de generoși și apărând realitatea concretă a luptei socialiste pentru muncitorii români. În ceea ce privește țăranul român, el scrie în 1907 că acesta se află acum în aceeași situație ca și țăranul francez în 1789. El trebuie să treacă de la regimul feudal la regimul burghez. Cu atât mai bine pentru țăran dacă această trecere are loc rapid, chiar cu prețul unor suferințe imediate, căci el se va apropia astfel mai repede de viitorul său socialist. Între timp, trebuie luptat pentru consolidarea micii sale proprietăți. În agricultură, continuă Rakovski aproape cu aceleași cuvinte castere, nu este necesară nicio revoluție așa cum este necesară în industria. Țăranul este deja proprietar al mijloacelor sale de producție. Partidul Socialist Democrat trebuie deci să reprezinte pe proletari, dar și clasele de mijloc și pe țărani. Altfel spus, socialiștii care rămân în partid nu au o atitudine atât de diferită în ceea ce privește problemele agrare, de a socialiștilor care au părăsit partidul pentru a deveni populiști. Primii resping marxismul, cei din urmă îl acceptă, dar cu modificări ce merg în direcția revizionismului general din acea vreme. Socialiștii resping programul concret al reformelor populiste, dar nu și obiectivele lor. Și unii și alții înscriu ca priorități politice în program consolidarea micii proprietăți țărănești și alianța cu clasele de mijloc muncitoare. Polemicile epocii ascund cu greu faptul fundamental al politicii românești de la începutul secolului XX. Toate partidele țin cont de ponderea crescândă a clasei de mijloc, de interesele acesteia și de importanța acestui nou electorat. Socialiștii ca și populiștii s-au integrat perfect în sistemul sociopolitic burghez. Rakowski, spiritul cel mai radical al timpului său, o știa mai bine ca oricine. Stere nu putea fi comparat cu populiștii ruși, fiindcă el renunțase la idealul lor revoluționar. De fapt, singurele partide politice române care aveau teoretic un potențial revoluționar, populiștii și socialiștii, au renunțat la principiile revoluționare către 1900, sub dubla presiune a revizionismului internațional și a micii burghezii române. Radicalismul de stânga dispare în România la începutul secolului 20, semnă pentru totdeauna un nou personaj pe care populiștii și socialiștii l-au creat ei înșiși, ia locul radicalului și le impune acestor partide propriul său chip. Micul burghez. Rakovski, ca și unul din fiii lui Ghera, va pleca mai târziu în Rusia sovietică pentru a scăpa de puterea acestuia și a regăsi puritatea idealului lor. Ei își vor găsi aici doar moartea, uciși de Stalin, de unde se vede că rigoarea revoluționară este prost plătită roman, poporanism român și populism rus, pagina 116. Termenul poporanism se pretează la confuzie fiindcă el este un decalc din cuvântul rusesc narotnic. Am putea fi de aceea înclinat să vedem o echivalență semantică, chiar o identitate de program, acolo unde nu este decât similaritate lexicală câteva precizări istorice se impun. Ghera fuge din Rusia în 1875, temându-se de arestarea în urma unor acțiuni narotniciste de a merge în popor 1873-1875. Atât formația sa narotnicistă, cât și influența lui Bakunin sunt vizibile în câteva articole din tinerețe, după care Ghera alege marxismul. Bacunin se scrie cu capa. El urma astfel o anumită evoluție a Rusiei însăși. La sfârșitul anilor 1870, industrializarea și liberalismul câștigă teren în Rusia. Țarul Alexandru al II-lea acceptă gruparea zemstvelor provinciale și el însărcinează pe generalul Boris Melikov, cu capa, să elaboreze proiecte de reformă. Mihailovski, tot cu capa, unul din vechi populiști, este gata să creadă în posibilitățile democratizării ilegale. Asasinarea țarului în 1881 repune totul în discuție. Teroarea lovește violent toate mișcările liberale și protestatare. Astfel, i-a sfârșit populismul rus tradițional, așa cum a fost el din vremea lui Herzan, să scrie Herzen, și din anii 1850. O mișcare revoluționare conspirativă, chiar teroristă, opera unor grupuri izolate care încercau să învingă absolutismul țarist, să salveze țărănimea și să dezvolte o cale rusească spre socialism, pornind de la comunele rurale, Obșcina, și de la cooperativele artizanale, Artel. Asemenea, acțiuni sunt în pierdere de viteză după 1881. Mihailovski vorbește acum de vârsta beznarot nostrui, absența poporului și de la acțiuni mici. Economia cunoaște, în schimb, un mare avânt. Căile ferate, industria se dezvoltă rapid, capital străin vine de peste tot. Ministrul de vite, WITTE, introduce o politică economică liberală, proletariatul atinge, în 1897, cifra de 2 milioane. Viața la țară se schimbă foarte repede. Spre sfârșitul secolului, proprietatea solului cultivabil era repartizată după cum urmează. 38,5% mari domenii, 34,5% comune rurale, 23,1% mici proprietăți țărănești individuale, 4,1% biserici, asociații diverse. Proprietatea țărănească era mai bine reprezentată în Rusia decât în România, dar viața săranului era mai mult sau mai puțin aceeași în ambele țări. Economiști și scriitori precum Engelhardt, Uspenski, Zlatovratsky constată în anii 1870 și 1880 sfârșitul mirului. Uspenski se scrie cu k, Zlatovratsky se scrie Zlatovratus, KI. În anii 1880 și 1890, discuția privind dezvoltarea Rusiei nu mai are prin urmare ca obiect supraviețuirea comunei, ci industrializarea și mica proprietate sătescă. Plehanov și Lenin își înmulțesc atacurile contra-populismului și la părăteza marxist-ortodoxă, conform căreia dezagregarea obșcinei în chiaburi bogați și țărani săraci, proletarizarea acestora din urmă, industrializarea și dezvoltarea capitalismului, constituie calea normală obiective a progresului în Rusia și vor duce în cele din urmă la socialism. Mihailovski le opune argumente morale. El nu acceptă sacrificiul individului astăzi ca vagă condiție a unei fericiri viitoare. Nicolai On, se scrie Nicolai cu capa, liniuță On, și Voronzov le opun în schimb argumente economice. Construirea căilor ferate îi ajută pe mari exportatori de cereale și nu industrializare, iar piața internă nu se dezvoltă din cauza sărăciei țăranilor și a prețurilor foarte ridicate a produselor industriale rusești. În ce privește soluțiile, acești noi populiști sunt fie minimaliști vezi Voronțov, fie maximaliști vezi Nicolai On. Primii un accent pe agricultură și vor să creeze piața internă prin consolidarea micilor proprietăți rurale, prin bănci rurale, credite, gospodării experimentale, cooperative. Maximaliștii cer în schimb măsuri concrete de socializare a agriculturii și a industriei, fără a accepta și industrializarea cu orice preț, conform planului lui Plehanov. Deși criticau populismul, marxiștii legali se îndepărtau și ei de Plehanov. La începutul anilor 1890, Struve, de exemplu, cerea desfințarea obșinei pentru a transforma Rusia, citez, dintr-o țară capitalistă țăracă într-o țară capitalistă bogată, am încheiat citatul, și îl critica pe pesimistul Voronțov în ceea ce privește posibilitatea existenței pieții interne cu cuvintele următoare. El a ignorat existența celei de-a treia clase, funcționarii publici, consumatorii profesionali și rurali, care vor cumpăra de la piață mărfurile pe care clasa muncitoare urbană nu le va putea plăti. Tugan Baranovski, cu capa, susține că industria poate crea propria sa piață internă. El va fi astru criticat de Rosa Luxemburg, dar apărat de Lenin. Struve participă la redactarea programului marxist-ortodox al primului congres social-democrat rus, 1898, dar el evoluează mai apoi rapid spre poziții revizioniste. Marx, zice el, a pus prea mult accentul pe sistemul proprietății și a ignorat sistemul legal, prin care muncitorii și socialiștii pot corecta, chiar neutraliza injustițiile celui din tâi. Bulgakov, tot cu capa, în sfârșit critică în 1899 vi-agrar frage a lui Kautsky și susține teza dezvoltării separate a industriei și agriculturii, aceasta din urmă pe baza micii proprietăți pe care un bun socialist are datoria să o protejeze. Discuțiile economice și politice în Rusia anilor 1890 erau deci foarte diferite de cele care avuseseră loc câteva decenii mai înainte în epoca populismului clasic. Anii de formare ai lui Stere în timpul exilului său interior, 1886-1892, coincid cu epuizarea narotnicismului și dezvoltarea marxismului. Stere a urmărit fără îndoială din România, unde el ajunge în 1892 continuarea discuțiilor în Rusia. El îi citează adesea în articolele sale Nicolai On și Tugan Baranowski, alături de economiști germani și socialiști occidentali prietenii săi din Iași au profitat de cunoștințele sale. Ibrailanu, de exemplu, reprezenta o opoziție marxistă destul de dogmatică la revista Munca în 1890-1893, dar evoluează despre poziții mai nuanțate la Evenimentul Literar 1894 și Lumea Nouă 1895, corisește Partidul Socialist în 1899, îl urmează pe în Partidul Liberal și devine la Viața Românească 1906, al doilea ideal un monolog al poporanismului. Nu este, deci, vorba de a asimila poporanismul sau socialismul român populismului rus-narotnicist. Din potriva, un evident paralelism se conturează între dezbatările române și cele ruse în jurul anului 1900. Motivele sunt ușor de ghicit. Industrializarea întârziată, mizeria țăranilor, dificultățile pieții interne, marginalitatea în raport cu capitalismul occidental. Nu există comune rurale în România de tip mir. Și mica proprietate țărănească este mai puțin dezvoltată. Țara legală în România este perfect democratică, în timp ce Rusia, în ciuda unei anumite liberalizări, rămâne o țară absolutistă. În fine, proletariatul român este mai puțin dezvoltat decât cel din Rusia. Specificitatea română impune anumite opțiuni în dezbatere. Caracterul constituțional al țării face superflue acțiunile teroriste în România. Iată de ce socialiștii subliniază legalismul lor și dezaprobă revoltele țărănești. Absența opțiunii și raritatea micii proprietăți țărănești pe de-o parte și numărul redus al muncitorilor pe de altă parte îi conving pe poporaniști că numai consolidarea micii proprietăți este o alternativă reală la industrializare. Dilema industrializare rapidă și proletarizare a țăranilor versus industrializare limitată și consolidare a micii proprietăți devine astfel dilema comună a intelectualității în cele două țări. Împărțirea opiniilor vedește un paralelism impresionant Liberalii de dreapta, anumite grupuri conservatoare în România Populiștii maximaliști și socialiștii ortodoxi în Rusia Aleg primul termen al dilemei Opiniile lor coincid în ceea ce privește scopul imediat Industrializare rapidă cu orice preț Dar diferă în ce privește scopul îndepărtat Capitalism sau socialism Orlov, Davidov, De Vite și Brătianu Sunt la fel de apropiați unul de altul cum sunt Plehanov, Lenin, Gherea Parțial și Rakovski. Este uimitor să-l susținând fără ezitare principiul liberal Lessefer în România. Din potrivă, liberalii moderați, conservatorii moderați în România, populiștii minimaliști și socialiștii legali sau revizioniști în Rusia, apără al doilea termen al dilemei. Anumiți liberali ruși, Haret, Tacheonescu, Voronțov, Struve, Bulgakov, Stere, Ibrailanu, Generoșii și într-un sens Gherea în Neoiobăgia, se regăsesc pe aceleași poziții, luptând în același timp contra oligarhiei și a marxismului revoluționar. Aceste două grupuri sprijină în ambele țări aceiași aliați, clasele de mijloc rurale și urbane, notabilii locali în birocrație și în profesiunile liberale. Reformele agrare sunt propuse în ambele țări pentru a asigura stabilitatea socială, piața internă, economică și culturală, unitatea națională. În cazul rus, ele trebuie să protejeze țărălimea împotriva proletarizării deja începute. În cazul român, ele trebuie să împiedice proletarizarea și deopotrivă pericolul revoluției, așa cum o recunoaște deschis Ibrailiano. 6 roman concluzii Populismul român în sensul larg al cuvântului și mai cu seamă populismul în sensul îngust al cuvântului, poporalismul de la viața românească, trebuie deci studiate nu în raport cu populismul rus al anilor 1850-1870, ci în raport cu mișcarea legalistă revizionistă, care domină către 1900 neopopulismul rus, la fel ca și socialdemocrația rusă, franceză și germană. Părinții spirituali ai lui Stere nu sunt Herzen și Bakunin, ci Struve și Bernstein. Populismul român nu caută o a treia cale spre socialism care să poată ocoli capitalismul. El caută mai curând, ca și mișcările analoge europene, modalitățile de control al dezvoltării capitaliste. E vorba de a umaniza această dezvoltare de a o spre popor. Nu este vorba de a căuta o alternativă la capitalism, ci de a salva societatea burgheză, amenințată de antagonismul irreductibil dintre capital și muncă, de revoluția propovăduită de Marx, drept concluzie logică. Populismul înțelege ceea ce Marx nu a văzut la timpul său, dezvoltarea unei a treia clase ca o nouă problemă și ca alternativă a soluției marxiste. Diferența importantă constă în faptul că populismul țărilor subdezvoltate vrea să construiască această alternativă pornind de la agricultură și de la viața rurală, în timp ce revizionismul țărilor dezvoltate vrea să o facă pornind de la industrie și de la viața urbană. Dacă gândirea și acțiunea liberalilor și a socialiștilor ortodoxi este dominată de categorii binare, conflictuale, gândirea și acțiunea populiștilor și a revizioniștilor este dominată de categorii ternare, în care termenul mediu mediatizează și împacă termenii conflictului. Avântul claselor de mijloc în societate coincide cu succesul reformismului și pragmatismului în mișcările politice la originea revoluționare. Această tendință a reușit să impună reforme în România după în război mondial și să schimbe absurda construcție socială pe care această țară a moștenit-o de la secolul XIX. Pragmatismul său și moderația sa au poate încă ceva de spus cititorului de azi, obosit de extremismele ulterioare din Europa.